Про репресивну діяльність росіян в Україні в другій половині XVII століття, але при тому прихильників російської орієнтації не збувало, в тому числі і серед поетів. З одного боку були це підхлібці, улещувачі, зрадники, колаборанти, а з другого і люди хибної, хоч і щирої віри. Але не всі були такі. В рукописному збірнику Рудницького записано плач. Ах, Україненько, бідна, годинонько, де прямо говориться, так панували, так нас опасали з усіх сторін, що тільки нашої крові Запорозької сам ждеть ворон. А на гетьманів голови вложила окови. Тяжка неволя. Через це не один онук діда, Не один сусіда сусід забив. Власний брат на брата, Батько на дитята меч на острів. анонімний автор думи козацької нарікає, Що бісу в неволю, вічною недолю самохіть віддаємося Де під бісом можна розуміти і турка, і поляка, і москаля. Але таких ясних голів було все-таки небагато. Знаменитий Стефан Яворський у книжці «Геркулес проти Атланта 1685 рік» відверто славить залізні віки без того сумніву, який був у Орновського, і закликає, щоб на цезарство, Туреччину з кров пурпуром додала свого сяйва. Залізний вік він славить і в княцці Луна голосу, що волає в пустелі, 1689, де прямо пише: "Хвалите мيرви, я ж криваві хвилі і далеко більше цінності у бою, як у спокою". Його не бентежить, як і Орновського, що залізний вік Росії рани. Зрештою, коли Яворський радив в паладі мудрості єднатися з белоною війною, то Орновський заявляє, що Палада чинить у мирі, белона у війнах. Петро Терлецький уже славить у 1695 році. Не своїх, а боярна Шереметьєва І одноголосно з Яворським заявляє Хто залізом, може, засмакує Той у пугорах злотих конар зацукрує І хто тільки рушив крізь ріку криваву Плеве щасливо у відвічну славу Включається в цей хор і молодий Пилип Орлик в по мені Сармацькому 1698 рік. Його захоплює, що алцід російський візьмив кайдани і дарданели, попелом встелить і страшно потрусить ще раз перекопом, славить руські потуги і вдумці ще не маючи, що через десять років Вдаватиметься до помочі і тих Дарданел та Перекопів, які колись закликав так безжально нищити. Цю ситуацію – це засліплення частини української суспільності та й поетів пізніше, Орлик пояснить у виводі прав України, що, мовляв, трактат з Росією 1654 року, повинен був, здавалося, назавжди встановити спокій, вольності і лад на Україні. Це дійсно було б так, коли б цар так сумлінно виконав би його, як у це вірили козаки. Вони передали московському війську свої твердині і злучили свої війська з царськими задля успіху загальної справи, але царські генерали, скориставшися з довір'я названої нації, хитрощами, захопили велику кількість інших укріплень, і потім почали командувати, мовби господарів цій країні, ви відправ України Нью-Йорк. 1964 рік сторінки. Протвереження почало приходити з початку XVIII століття після повстання Івана Мазепи. З'явилася злива антимазепинських віршів, що їх Драгоманов назвав школярсько-попівською лайкою. Ми цих віршів не розглядатимемо, одне через те, що вони мали деструктивний характер стосовно українського державотворення, а друге тому, що їх докладно розглянуто в розвідці щеглової вірші про Мазепу, складені після його в лапках зради. Науковий збірник за 1926 рік. Всі вони мають цілком прислужницький, Колаборантський характер патріотична поезія XVIII століття поступово починає дедалі менше і менше описувати злободенні політичні акти зате служить більше поверненню народові історичної пам'яті і саме цим часто і визначається її державотворчий характер такі вірші Вставляють у свої літописи Граб'янка та Величко У похвалі віршами Хмельницькому Від народу малоросійського Граб'янка, Хвалячи гетьмана за те, Що той вибив Україну зляцького іга, Хоч був смертю побитий, вож наш не скорився, В краях живе руських б'ється, як і бився, Праза багатозначна, яка свідчить, що визвольна війна українського народу на думку поета. І досі продовжується, і що Богдан Хмельницький, її символ. Літопис написано 1710 року невдовзі після повстання Мазепи. В епітафіоні Хмельницькому. З рукопису три книги. «Про мистецтво поетичне» 1714 рік. Гетьман зветься «Фенікс, героїв усіх, слава безмежна Русі». Знову багатозначність. Загалом езопова мова стає в цьому часі загальновживана. Фенікс – птах, що відроджується у вогні, отже Хмельницький як визволитель має відроджуватися в Україні весь час. А кінчається ця мудра епітафія також багатозначними словами. Прийде призначений день, і, як інший, на суд Божий стане той, що здобув в Русі волю, тобто суд над Хмельницьким з вищої волі ще в майбутньому часі. Цілком закріпленню історичної пам'яті служить поетична драма «Милість Божа», писана з нагоди повернення в Україні гетьманського правління і постановлення гетьманом Давида Апостола. І недаремно вона починається словами, вкладеними в устах Хмельницького. «Видно нашої слави, упадок послідній, Недармно також декларується, коли шабля при нас є, то ще не змарніла знаменита у світі козацька сила, чи Бог живий і не вмерла козацькає мати. Недармно Хмельницький вичислює запорозьким козакам образи і невиносні озлоблення і проголошує Цілком сучасні для автора слова, щоб по численних бідах, яких не описати, та утисках, вже прірва невиглядно на нас розвернулася і ставить питання, як жити в Україні? Чи добру волю мати, чи бути рабами? А хіба не злободенно звучали для автора слова – що ми вірності для ляха, чи тай москаля, багато давали. Немало лиха з їхніх голів поскидали, кровлили. Головами не раз за них клалися, це ж бо цілком перегукується й словами Мазепи. Коли б Богу так вірно і дбало служив, то став би найбільшим здо воздаяння, а тут, хоч би Вангела перетворився, не міг би службою та вірністю своєю дістати жодної подяки». Лист Пилипа Орлика до Стефана Яворського. Основа 1862, номер 10. Також ніби з думи гетьмана Мазепи Перефразовано слова «Лише усі в один горж зі мною тягніте, щоби козацькій славі таки не щезати». Не менш актуально мали звучати слова «Добре знаєм, нам усім в країна є мати, хто ж не хоче руку їй у поміч подати, матері, що гине». Той каміння твердіший, і одлева хижака незмірно лютіший. Сторінки 212-213. І вже зовсім інакше. Без прикрого імперського присмаку, як у давніших поетів, звучить тут мотив про залізо. Автор закликає «Залізо, добре ваште!» «Цінуйте золото. Закликає кинути золото і срібло, Бо срібних полумисків батьки в нас не їли, А дбали про залізо. Любили залізо, славу і гроші, Щоб у мали. Тільки на залізо покладали єдину надію. Знову перегок із мазепеною думкою. «Самопали набувайте!» Острих шабель добувайте, І за віру хоч умріте, А вольностей бороніте. Закликає поет до національної єдності, І щоб пильнувати шаблю у Мазепи. През шаблі маєм права, І щоб навчати дітей козацької штуки. Мотив тим стає шляхетний, Що виходить з потреб національно-визвольної боротьби, а не закликається до нищення інших народів на їхніх таки землях. Народ завжди має право протестувати проти гніту і привернути уживання своїх стародавніх прав, коли матиме на це слушний час, писав Орлик, у виводі прав України приблизно в той такий час». На Данила Апостола, автор милості Божої, сподівається, як на Хмельницького. Він, як другий Хмельницький, постане за тебе. Спільні мілітарні походи в цей новий час уже не викликають також щирої мілітарної радости, а часом і відвертий осуд, як це бачимо в псалмі, Терківський та Бербениський Захара Дзюбаревича. Рукописний збірник 1728-1730 роки, а Псальму написано 1722 року, де війни розглядаються як кінець світу. Вже надходить кінець світу. У Псалмі описується далекий похід проти Персії саме в рік смерті Гетьмана Скоропадського і скасування в Україні гетьманського правління. Ця псальма – плач на оці безглузді імперські походи, в яких марно гинуло козацьке військо. Через це ідеал автора дуже скромний. «Дай нам, Боже, мирно жити!» Вдома хліб святий спожити. Коли ж такі походи описуються і позитивно. Баталія під Солотківцями проти польського короля Станіслава Лещинського в 1733 році, чи в пісні Хотінські про взяття Хотині в 1739 році то поетично вогню в тих писаннях набагато, або ж такі вірші, як «Епінькуйон» Вітинського, мають характер творів, писаних на замовлення. Не дивно, що про інтереси України тут і не згадується. Навіть більше відчувається якась утома від усіляких змагань і дедалі більший потяг, до мирного життя.